pe tot, adică pe cei ce nu pot să-ți răspătească, căci ți se va răspăti la învierea drepturilor. Ne-ai că sensul vieții este să, să adunăm ambele cea cerească, ce căci unde va fi comala voastră, acolo va fi și inima voastră. De aceea, înfim la cu economul dispusit, pe ucenicii și slujitorii tăi ne când prin averea cea nedreaptă și peritoare se poate agonisi averea cea cerească și veșnică a sufletelor prin slujbe, liturghii, parastase, Danii de titorie, iostenii și plenoase, fiindcă averea cea fără de preț a sufletelor este comara ce trebuie să o agonisim.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 pe cei morți să au ei însă cu culiul te-au răspătit, cu toiege te-au lovit și te-au bazucorit, pe cruce la moarte te-au dar atunci tu pentru ei când te-ai rugat, răspunsul cel bun Tatălui Ceresc l-ai dat.